שיעור 24, חלק א', משחק כדורגל. מחר תיערך תחרות כדורגל, תחרות חשובה מאוד, חצי הגמר של אליפות המדינה. התחרות תתקיים באיצטדיון העירוני. הקבוצות המשתתפות בתחרות מחר הן קבוצת הפועל וקבוצת מכבי. אינני ספורטאי, אך אני חובב ספורט. כאשר למדתי בתיכון, עסקתי באתלטיקה קלה. אף פעם לא הצלחתי לקבוע שיא חדש, תמיד תפסתי מקום שלישי או רביעי. עונת הכדורגל נפתחה לפני שלושה חודשים. הגעתי למגרש בתחילת המחצית השנייה, כאשר שחקן מספר ארבע בעט את בעיטת העונשין. השוער, שהיה שחקן מילואים, לא הצליח לעצור את הכדור. התוצאה הייתה 1-0 לטובת מכבי. השופט היה מצוין. גם כדורסל הוא משחק מעניין. לעיתים רחוקות אני הולך לראות כדורסל או תחרות שחייה. הספורט החביב עליי ביותר הוא כדורגל. חלק ב' במגרש הכדורגל. אני מצטער שאיחרתי. אין דבר, זו רק המחצית הראשונה של המשחק. מתי התחיל המשחק? לפני עשרים רגע. מה הן התוצאות? אחת אפס לטובת הכוח. מי הוא השחקן מספר עשר? יצחק ברגר, שחקן מצוין, הוא השחקן שהבקיע את השער. קבוצת הפועל משחקת יפה, איך זה קרה שהשער שלה הובקע? השוער לא הצליח הפעם לעצור את הכדור. מי השופט הפעם? מר שרון, שופט יעיל והוגן. משחק הכדורסל על גביע המדינה האם ראית את משחק הכדורסל על גביע המדינה? לא, לא הלכתי לראות את המשחק. היכן נערכה התחרות? התחרות נערכה באיצטדיון העירוני. אלו קבוצות השתתפו בתחרות? קבוצת הפועל שיחקה נגד קבוצת מקבי. איזו קבוצה זכתה בגביה? קבוצת מקבי. היא שיחקה יפה. איזה ספורט חביב עליך ביותר? הספורט החביב עליי הוא כדורסל. איזה ספורט אתה מעדיף? כדורגל, כמובן. חלק <גימל> ג. אני שחיין. שמעתי שהשתתפת בתחרות שחייה. כן, נכון. מי השיג את התוצאות הטובות ביותר? אני. הצלחתי לקבוע שיא חדש. תפסת מקום ראשון? כן, תפסתי מקום ראשון, אך המאבק היה קשה. מהו אורך הבריחה? 30 מטר. באיזה סגנון אתה שוחה? אני שוחה בסגנון חזה. האם אתה שוחה? אני יודע לשחות בסגנון חתירה, אך אני שוחה לעיתים רחוקות מאוד.